Výsledný podvečer, vážení poslucháči, po predstavke e, spôsobenej dohodou s kolegom z vedľašej relácie, že si vymeníme vysielací čas, pretože mám hostia, ktorý inokedy nemohol. Sa tu hlasíme opäť. A dnes mám veľmi zaujímavého hostia, pana inžiniera Vitesláva Pilmajera, ktorý je e, vlastne povolaním národohospodár a e, šéfoval sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci za čas e, Československej socialistickej republiky. E, je stále aktívny a veľmi intenzívne sleduje situáciu. No a e, vzhľadom na to, ako sa vyvíja vytvoril koncepciu, ako by sa mala, mali stredoeurópskej krajiny a hlavne Česko a Slovensko dekolonizovať. Pán Pilmajer, ja vás vítam na vlnách Slobodného vysielaču. Ja som ako je mi ctí byť vašim hostem, akorát som trošku zaskočený malá oprava a do zásadní nešéfoval som sekretéra. To by bola veľká šajba. Já jsem pouze pracoval e, ve shodném útvaru jako poradce šéfa sekretariátu RVHP, a kde jsem měl na starost právě vztahy našich států, z, zemí RVHP, spolu s jinými státy ve světě. A nějakým způsobem se můžeme i o tomto podrobněji pobavit. Ano, já Takže jsem se s ja, ja som sa si zle vyjadril, ja som to pochopil. Takže Československo ste v RVHP zastupovali. Československý sekretariát, že ste ako keby riadil. Nie, nie celý. Bolo to, Ta struktúra byla trošku, trošku opravím, aby sme to. Áno, áno, to dobre dobré. Spolupracovníci, ktorí pracovali v RVHP, tak aby si nemysleli, že už mám sklerózu. Ta struktura toho sekretariatu RVHP byla taková, že existovaly slodný útvar, byly odvětové útvary, jo, potom byly organizační a tak. A v těch v jednotlivých útvarech byly zastoupeni eh, pracovníci z jednotlivých států a v různých funkcích. Jo. Třeba, třeba šéfem našeho útvaru byl sovětský občan a šéfem třeba lehkého průmyslu byl československý občan, v té době dneska, by, dneska je to slovenský občan. Takže tam byla taková struktura. A my vlastně jsme tam jako sekretráční pracovníci měli každý nějaký svůj, svůj oblast na říjeli nebo vedli, ale nedá se říct, že jsme byli náčelníci. To ne, byli pokorní sluhové skutečně stáky a my to, a vám, je to taková teda, která teda si myslí, že může vním českým státom diktovať a prikazovať a javom to všetko. Ne, my sme tam boli o toho a to. absolviť. Áno. Tak bolo to asi férovejšie, napriek tomu, že mnohí mali výhrady voči minulému systému, ako je to teraz. A vy ste to teda teraz uviedol na správnu mieru, za čo vám ďakujem. No, a vy ste vypracoval um, Nejaký, nejaký systém, alebo teda pojednávanie o tom, ako sa má Česko a Slovensko dekolonizovať. A, a tu sa vás musím opýtať ako odborníka aj na zahraničné vzťahy, a hlavne teda hospodárske, ktoré, keďže to stále aktívne sledujete. Teda keďže, keďže tvrdíte, že sa musíme dekolonizovať, Uh, chcete tým azda povedať, že sme sa stali kolóniami? Ak áno, tak to skúste vysvetliť na úvod. v té, uh, podstate uh, je to zajímavý proces, když to vezmu z hľadiska vývoje, že my uh, absolútne uh, bezznačné že suverený a nezávislý stát, tak to bylo zásobovanie, ak to bylo ve výrobě, ve spotřebě, když třeba některé věci jsme samozřejmě byli závislí. Tak my jsme od roku 1989 úspěšně tím, jak jsme přicházeli o majetky státu a jak soudruzy to privatizovali a postupně předávali i zahraničnímu kapitálu, který likvidoval naše podniky, naše závody, když to budu říkat stručně, Jenom pro, pro příklad, třeba Československo mělo 67 cukrovarů. Jo? Dneska jich je sedm, těch cukrovarů, jenom teda v České republice. Ale tak to převzali francouzi a tyto francouzi v podstatě je jako privatizovali, ale na území České republiky je řada cukrovarů, které vyhodili do povětří. Jo? Prostě je to konkurence. Protože jsme byli jako Československo velký konkurent ve výrobě a zásobování řepným cukrem z světového trhu, dá se říct, že jsme byli prakticky na třetím místě. Jo? Takže Francouzi se zbavili velmi silného konkurenta. A takhle bych mohl probírat jednotlivá odvětví. Takže oni vlastně nás z toho patra investičního, kdy my jsme vyváželi investice a postupně nám zablokovali. Významné závody, které směřovaly právě do vývozu investic, tak jsme se dostali do toho patra, kde jsme tedy ještě vyráběli technologie, ale už jsme je museli dělat ve spolupráci s těmi německými, francouzskými a jinými firmami a stále jsme snižovali úroveň finalizace výrobků. A samozřejmě, že třeba, když vezmu Slovensko, tak si všichni, všichni dobře si pamatujeme ten nekřesťanský tah, kdy v podstatě zlikvidovalo se na základě toho, že pan Havel chtěl být prezidentem a chtěl prostě, aby to tak bylo, tak se zlikvidoval zbrojní průmysl na Slovensku, zejména v Martyni. A přitom my jsme díky Martinu a díky Škodovce, díky Brnu a díky uh, Dub, ne Dubnu, ale já vypadl název na váhu, Dubnice na váhu. Tak jsme prostě patřili, jsme patřili ke špičkám eh, dodávek na světový trhy zbraní a docela dobře nás to živilo. To, to zní možná někomu strašně, ale jako bohužel je to biznis a ten biznis my jsme měli velice dobrý a právě protože jsme byli za to tehdy západem velmi silně kritizováni No, tam nám zavřeli Martinex a Martin, teda Martin a následně Martinex s tím spojený. A vlastně my jsme přišeli tyto trhy a, a tyto trhy, které se uvolnily honem na ně skočili právě především američané, kteří také získali dobré bombonky na prodyť vlastních zbraní a obsazení toho trhu. Jo. Takže my jsme vyráběli poměrně kvalitní, já jsem vždycky tankům říkal, traktory tak jsme říká, takže ve vývozu nechtěli jsme to pojmenovávat euh, nahlas, tak jsem vždycky říkal, že tyto pásové velké traktory prostě měly pro nás velmi za, velký význam se získalo umístění na druhé porody. A v těchhle s tím, jak nás prostě odzbrojovali, vždyť vemte, že v podstatě dneska není žádná fabrika, která by zásadním způsobem ovlivňovala vývoj, vývoj ekonomiky, ale je vždycky závislá na nějaké nadnárodní korporaci a vlastně ta naše výroba spadla pod nadnárodní korporace a de facto finalizuje se a vyrábí se přes uh, matky zahraničí, a které určují, do jakého víru se zapojíme do ekonomiky. Já bych se nechtěl moc dlouho o tom povídat, ale právě tohle je typický pro kolonie, že kolonie dodávají suroviny a nějak, sem tam nějaké, nějakou tu prvotinu té výroby a všechno ostatní a prodává se to levně, že jo, těm metropolím a ty metropole to krásně dofinalizují, do, zpracovávají a prodávají to už za, s, s významnou přidanou hodnotou. A vy si vezmete, že jak třeba Česká republika dneska Prodává elektřinu, tak vy na Slovensku můžete závidět, že nemáte naši vládu, protože naše elektřina se prodává na Lipskou trhu, na, Lipský, na Lipskou burzu a z té burzy my si jakoby kupujeme zpátky. Což je e, předražení na úroveň desetinásobku, násobku, a si představte, že byste takhle drážku kupovali vy na slovenskou elektřinu. A to je vyloženě, tohle z toho podřízení se je vyloženě postavení už koloniální. A to se týká i diktátu, kde kupovat suroviny, jak kupovat suroviny, jak je zpracovávat, kde dělat. A když si vezmete, že když projíždím třeba někdy, naše prodíkatelé se s nima setkávám a ty výrobák tak prostě mě hruzu, že my, kteří jsme vyráběli v Československu, jsme měli 1800 finalizačních výrok a dneska my, my prostě nemáme pomalu nic těch pán finalizací v oblasti strojenství, že, že Siemens likvidoval uh, ta Vagonku Tatrasníchov, kde se vyráběly tramvoje, tak je je zlikvidoval se slovy, že nejdřív to rozvine a potom to zlikvidoval, ukrad patenty a vlastně neboť Škodovky, která převzala, která se dostala do rukou českého podnikání, tak by se možná nerozjeli ani ty nové tramvaje, které dneska běhají po Praze. Takže víceméně skutečně jsme se dostali do této koloniální závislosti. A vlastně, když si, bychom si řekli e, základní takové ty charaktery e, toho kol, kol, té nezávislosti, jo, tak prostě tam je jednoznačná nez, nezbytnost, aby ten stát prostě měl jednoznačně v klíčových odvětných osobě stačnost. To, to si ve zemědělství země, země dělství, prostě, na, vnější závislost na potravinách, protože ta určuje to, jestli vás někdo drží pod krkem, já bych v této souvislosti připomněl eh, demokratickou Anglii, Velkou Británii, která v 1946 aby potlačila, poda, zat, zatlačila do kouta Gandhiho, tak vlastně odmítli, tam byly u přístavů v Indii, byly lodě, které čekaly na vykládku obilí a Churchill tehdy zakázal vy, to obilí bez ohledu na to, že tam byl hladomor v té Indii, prostě čekali na to obilí. Jenom aby porazil tu, tu demokratizaci v Indii, tak prostě řekl, že obilí nedá. To znamená, že nesmí být stát závislej potravinách na jiných, zejména, řekl, těch centralizovaných státech a různých nadnárodních korporacích, se kterými. Přitom je paradox těma nadnárodních korporacích má se spíš do než se státama, který si myslí, že mají řídit svět. Jo? Další důležitá věc je diversifikovaná ekonomika. Já si pamatuju, jak za socialismu se velice uh, hovořilo o tom, že třeba diversifikovat vstupy surovin do Československu, takže ta, my jsme tehdy dováželi plyn jenom ze Sovětského svazu představovalo to zhruba 99%, že jo. No a vlastně celou, celou tu dobu od toho roku 1989, se o to usilovalo, že a víceméně když teď rozliším Česko a Slovensko, tak v Čechách to tak perfektně zdiverzifikovali, že dneska jsme závislí na ruském plynu pouze ve výši 24%, jako Česká republika, a co se, týče, co se týče amerického, takže my jsme vletěli do náruče američanů, kteří přeberou po i, těch 20, ruských, i těch ruských 24%, tak američani dneska mají zhruba 65% dodávek do České republiky plynu. Takže když tomu připočtu, tak jak přes ten Nord Stream, který teď koupili američani, si, si ještě připočtu i ten americký další plyn, takzvaný americký, my říkáme tomu ideologizace surovin, nebo od ideologizace surovin, tak v podstatě dosáhnou skoro těch 90% dodávek plynu, které jsme kterému jsme se demokraticky měli bránit, aby to nebylo ze Sovětského svazu, respektive z Ruska, ale aby jsme to měli rozložený mezi více, více státy. Ale ta diverzifiková ekonomika je i důležitá z hlediska toho, aby jsme nějakým způsobem řešili i vnitřní ekonomiku. Vemte si, že konkrétně Slovensko, já jsem vždycky byl zastánce toho, že Slovensko nemělo také rozvíjet a to jak to rozvinulo může být slovensko hrdé na to, že je na prvním místě výrobě aut na světě přepočtu na počet, na počet obyvatel, ale je to velká závislost na výpivy, na trhu, na automobilovém průmyslu, což se teď nedávno projevilo. A, ale co je důležité, že vlastně celá ta ekonomika je nevyvážená, jsou tam právě ty disproporce mezi jednotlivými odvětvími. A tím pádem, když uh, vlastně, než bože, zahyne automobilový průmysl, jako neberte to doslovně, ale vádím to jako příklad, tak vlastně nebude mít Slovensko co živit. A to je špatně. Jo? To, že, takže ta diverzifikace musí být i uvnitř ekonomiky. Musí být tady určitá vyváženost mezi obory a obitvými, samozřejmě s, s určitým stupněm dělby práce do zahraničí. A teď je otazné, jestli teda ten stát do toho má zasahovat, nemá zasahovat, a to už je na, na jinou diskuzi, ale každopádně z hlediska té vyváženosti ekonomiky je nezbytně nutné, aby ta proporcionalita mezi těma odvětvými určitá byla. Že? A to, o to by se měla starat vláda. Dalším part, důležitým prvkem je to, aby stát nebyl zadlužený, aby ten stát se udržel na nějaké úrovni. Uh, suverenity, protože čím víc, však to víte podle sebe, čím z někomu dlužíte, tím víc temu vázání, zavázání, tím víc bohužel mu nemůžete moc oponovat, protože on má vaše dluhy v ruce. A uh, To se mi týká i toho státu. To znamená, že prostě uh, minimalizovat. Uh, samozřejmě, že občas napr. ten rozvoj potřebujeme ten si půjčit, jo? No to i souvisí právě s, to, s kenciánskou politikou, jako s kenciánskou ekonomikou, která právě podporuje rozvoj tím, že nalývá peníze do, do ekonomiky, jo, což je v rozporu zase s jinou teorií, která říká, že tak by se to dělat nemělo, mělo by to být naopak, můžu potom o tom pohovořit. A v podstatě tady ta nízká zadlužnost vám garantuje to, že si na vás jen takhle, do každý nebude vyskakovat. A spíš nám pak oni vám vytvoří podmínky na to, abyste si výhodněji půjčovali, pokud se rozhodnete si půjčit. Při vysokém zadlužnosti dostáváte těžké úvěry. Samozřejmě tady je další důležitá věc, to je, já prosa, v současné době prosazuju na základě zkušeností, co se odehrává v Evropské unii, to je otázka těch domácí měny a finanční systém, který měl by, protože by měla být vlastní měna v současné době nevyvážené světové ekonomiky. Prostě vlastní měna je velká pomůcka stabilizace národní ekonomiky, protože jestliže se rozpočtí a jestliže se měnová politika dělá mimo národní stát, tak jste v zajetí všech těch měnových, bych řekl, her ve prospěch těch velkých jedinců. Jo, tady je třeba si uvědomit, že, když vznik, že EU, když vznikalo jako EHS, tak v podstatě ten diktát EHS toho Bruselu nezačal teprve teďko. Ten už je hned od uh, založený už při podpisu smlouvy o EHS v roce 59, kdy uh, bylo rozhodnuto o poměrech hlasování, kdy Německo, Francie a Itálie měly po šesti hlasech, že vedle toho Holandsko-Belgie měly dva hlasy, po dvou hlasech a Lucembursko mělo jeden hlas. Těchto z těch šest států vytvářelo první EHS a teď si vemte, že Francie a Německo, když se dohodli mezi sebou, 6 a šest je dvanáct, tak ty zbývající čtyři nebyly schopni dát víc dohromady, jak jedenáct hlasů. Tím pádem ti dva určovali rozvoj toho EAS a takový ty krásný uh, poučky o volném pohybu zboží a služeb a pracovnice. To jsou žlásty, protože už tehdy existovaly legislativní zvýhodňování, uh, uh, tehdy už, to ještě to nebyly čisté nad národní korporace, ale už to byly mezinárodní monopoly, které diktovaly podmínky Hospodářské a obchodní, takže takové ty pohádky o volném obchodu a trhu, prosím vás, ty, ty neexistovaly ani v 16. století, protože i kapitalismus vždy vznikal. Tak vlastně si převzal z feudalismu způsob ovládání trhu od cechů. A pokud si vzpomenete na děje pís, tak zjistíte, tak si uvědomíte, že vlastně cechy určovaly, kdo bude mistr, kdo nebude mistr, za jakých podmínek může být mistr a jestli ještě potřebují nového mistra. protože si nechtěli zvyšovat konkurenci na tom trhu. Takže tyhle z hry o omezování konkurence, jakož jako zvýhodňování sobě blízkého kamaráda, kapitálu a podobně. To prostě bylo už od, od, od při vzniku kapitalismu, takže e, ty odborníci, kteří nám vykládali o demokratickém a svobodném trhu, prostě, to jsou všechno bláboli, jo? to nikdy nebylo a v podstatě vždycky, ten diktát vždycky ta ruce tam fungovala, však roč, ročil ročil zpět, roketler, jak získal první peníze, právě z, toho, z, z touto formou. Takže je třeba... Mít ten finanční systém, pokud chci postavit vlastní ekonomiku a i tu měnu. Bylo by dobré i tu měnu, jako asi těžko se Slovensko vrátí ke slovenské koruně. Ale je třeba i v tom finančním systému, i když je v područí právě už teďko toho ECBčka, tak asi uh, bude mít s tím problémy, aby nějakým způsobem víc uh, kontroloval tu svoji ekonomiku a tu svoji urč určitý stupeň nezávislosti. Proto jsem ten Tehdy tu přednášku nazval maximalizace nezávislosti, protože jako asi absolutní nezávislost už nejsme schopni dosáhnout. No a samozřejmě, že v neposlední řadě má svůj význam zahraniční obchod, kde je velmi důležité, tedy takovým ukazatelem do jaké míry umím na sebe vydělat, jo? jestli mám export a import vyvážený, nebo jestli mám převys, nebo nápad mám záporné saldo. No, ne, co je strategicky důležité pro nezávislost, je energetická nezávislost. Jo, Slovensko ji má. Mně se líbí, že Slovensko dělá jednu věc, že, že ta Ficová vláda, že víceméně směřuje k tomu, aby chránil ty slovenské zájmy v oblasti energetické nezávislosti, že přeci jenom Boju to, že máte elektřinu, to je super, teď se bojí o, o ten plyn, tam je velmi zajímavý boj, který vedou spolu s Maďarami, teď se k tomu přidává i Rakousko. Já doufám, že se časem k tomu připojí i Česká republika po volbách a že nějakým způsobem budeme posilovat tu energetickou nezávislost. Samozřejmě, že ta energetická nezávislost bude souviset s tou orientací na levné stupy, A mě jedno, jestli to ruské, americké, ale musí být levnější. Tam je to strašně důležitý a musí to být zase diverzifikovaný, prostě z, z, z různých států a podobně. Potom je tu technologická věra výrobní nezávislost, protože jestliže já jsem závislý na, na poznacích vědy a techniky, a vlastně já si nebudu moc zavádět ve, ve své ekonomice ty technologické postupy, které jsou progresivně, které mě můžou uh, zlevňovat a zefektivňovat ekonomiku, no tak v tom případě se dostávám do situace závislosti na tom a ten zahraniční partner mi začne určovat, jo, co mi dovolí. A vlastně my jsme se do této za určité závislosti dostali, protože nám řada našich věcí odchází do zahraničí, vysoké školy, sice produkují různé vynáhy, patenty a tak dále, ale... Většinou za, za babku se to prodává do zahraničí, kde to potom buď utopí, nebo to zrealizují. Proč říkám utopí? Je řada patentů, které západ, protože se jim to nehodilo, aby se eh, nějakým způsobem poškodil, eh, poškodila jejich výroba a, a zisky z masové výroby, tak radši ten, ten vynález nepoužijou, protože by to došlo de facto k reinvesticím a snížení. Celkové, celkového, bych řekl, celkové návratnosti ze zaledené výroby. Co je taky důležité, je silná domácí spotřeba. Víte, tady se ty vlády naše velice dopouští velké chyby, když si myslí, že když ušetří na výdejch, na důchodcích, takže vlastně ušetří peníze pro rozpočet. Ro, rozpočet. Málokdo kdo si uvědomuje, že když je, já tomu důchodci dám třeba 10 000 korun, tak zhruba 7 tisíc korun, minimálně 7 tisíc korun, se vrátí do státního rozpočtu v podobě různých e, daní. Ať je to spotřební, ať je to DPA, ať jsou to prostě daně dani, prostě v té formě přijímých a nepřijímých daní přes tu celou strukturu distribuce a výroby. A tohleto a vlastně, kdyby Ne, ne, neutínali jak ty, i, i těm mladým rodinám jo, a těmhle tím so, sociálně slabším skupinám, tyhle příjmy, tak by se tím posil, posilnila domácí výroba, která by vlastně nějaký z zabezpečila i lepší lepší zaměstnanost. Říkám to v zhruba, hruba, nechytejte mě za slovo, ale jenom naznačuju, protože to sami se týká zaměstnanců, že to, no to samé se týká i podniků, který prostě kdyby zjistili, že třeba vaše pekárna začne mít lepší odbyt ve vašem regionu, tak asi uh, si může dovolit i těm svým zaměstnancům trošku vylepšit ty, ty podniky sociálně a podobně. Takže strašně Jako je velmi důležité, aby ta domácí potřeba, spotřeba, aby byla podporovaná. Dá se říci, že de facto třeba v Německu oni opírali celý rozvoj, 50% rozvoje německé ekonomiky se opíralo právě o důchodce, právě že o spotřebu důchodců, jo. Uh, samozřejmě, že je důležitá i nízká závislost na zahraničních investicích. Hele, se, po tom roce 89 tady byla velká rovačka, že kdo dřív více a lépe a získá zahraniční investice a tak dále. A, a dneska je to jak, jako jenom Česká republika, dneska za tyto zahraniční investice platí do zahraničí 300 miliard korun. Uh přepočtu na euro děleno 25 zhruba, jo? Aby jsme to dali na euro. Takže to máme kolik? 40. 40. 300. No. <laughs> Omlouvám se. <laughs> Martin nedej to do kalkulátky. Já už jsem lé, línej přemýšle. Ale prostě Aha, no. jo, 300 miliard korun přepočtu na, na, na euro jo? děleno 25, tak je to zhruba 4x 12, jo? 12 Aha. miliard euro jestli to dobře počítám, ano, 12 miliard euro. Tak tohle z tu částku, ta se odvádí a z České republiky se odvádí bez danění, jo? To jsou těžké prachy, které od, odchází. A teďko oni odejdou a vlastně ani se nepoužijou na na rozšířenou reprodukci a vy v té ekonomice potřebujete rozšířenou. To znamená nejenom obnovovat amortizované výrobní prostředky, ale rozšířovat. pokud se máte rozvíjet, musíte investovat do rozšiřování. A to je ta rozšířená reprodukce. A vlastně oni odchází pryč, jo, a jsou různé diskuze, jak se k tomu postavit, jestli to, to zabránit odchodu nebo ne. Já jsem třeba toho názoru, že jsem majitelem nějakých akcí v, to, v tom daném státě, tak by se mi nemělo bránit jako majiteli, majiteli těch akcí, aby dostal dividendy, ale měly by být zdaněný ty dividendy, alespoň těmi 15%, jo? tak jako jsou zdaňované jiné věci. Po případě, po případě i se dohodnout s, s uživateli, od na tom, že by se část dividend měla reinvestovat. A v této souvislosti kolikrát si říkám, za jakých podmínek byly podepisovány smlouvy o, o, o privatizaci našich závodů. Nebylo tam náhodou něco podobného zakotveno a ono se to neplní. Nebylo by dobré, kdyby státní legislativa, která k tomu měla politickou vůli, jo, že by se podívalo o naplnění těchto smlouv a případně na základě neplnění těchto podmínek je třeba i... Uh, anulovala, jo. Takže uh, všechno tohle to vede nakonec to, ty, tu, to posílení ty nezávislosti té ekonomiky, nakonec vás vede k tomu, že když někdo na vás navalí nějaké sankce a, a nebo se kolem vás řítí krize, tak jste mnohem odolnější a lépe se tomu bráníte. Jo. Takže tohle to je ten základní ten problém a my všechno toto jsme utratili. Postupně. Takže jsme se stali tou koloní, jo, z hlediska té struktury a vztahu toho, toho obchodu v té Evropě. A když si vezmete, že třeba Česká republika dneska s 80% je subdodavatelem německé ekonomiky, a u nás to dokonce běhá tak, že mléko se u nás podují, vyveze se do Německa a přiveze se tam ho zeď máslo. Jo? Takže Tohle to je třeba si uvedomiť a podobné takovéto procesy běhají bie, bie, i na Slovensku. Jo, já třeba sem toho názoru, že jak je to možné, že španělské rejčata jsou levnejší než slovenská rejčata. Jo? Kde to Točujte, je... veď my dovažáme cestnak z Číny. To, to som nechcel veriť. Ja som si myslel, že to je a potom mi to dokázali, že to je naozaj pravda v 20. prostoru, no. ako ja tomuto nerozumiem, že ak sa to vlastne môže oplatiť, lebo cesnak to v podstate niekde hodíte tu na kraj záhrady a vám to vyrastie takže no. toto je pre mňa už vrchol šialenstva, zemiaky zo Španielska a e, podporujú túto globálnu šialenosť tí, ktorí chcú zakazovať e, trojvalcové spalovace motory ktoré majú 4 litre spotrebu a splňujú normu Euro 6 a nevadím, že lode a kamiony čo majú 40 litrov na potrebu, to voziace Už dá sa penie po svet, ale už pomale aj celý svet. Víš, to je dáno tým, že, že existujú tzv. agrokomplexy a nebo, řekneme, obchodní firmy. Jo, a ty obchodní firmy si prosazujú svoje výhody a podmínky a ja som na to narazil, když som... E, pracoval na státní plánovací komisi a měl jsem jako vztahy Československá a Bulharska. tak jsem právě narazil na to, že vydovážíme dovážíme papriku, rajčata, květa a u nás se to nezbíralo, jo, na Jižní Moravě a na ostrově ostrově respektive na Jižní Slovensku. Prostě to zahnívalo a zaorávalo se. Jo. A tak jsem tehdy doporučil místo předsedové vlády, aby jsme prostě zastavili do vozy v období, kdy máme vlastní produkci. Jo? A tehdy si mě zavolal jak slovenský, tak i e, český generální ředitel e, ovoce a, a a prostě e, žádali mě, aby jsem odvolal tohle ten požadavek, který už se stal směrnicí ve vztahu v Bulharsku. Jo? A v podstatě já si říkal, že ne, že zloce se na mě jako není možný, aby jsme vlastní produkci likvidovali, a přitom přivezli třeba rajčata z Bulharska, který už na hranici tekly. Byli dekvalitní tekly. Takže my, no. my budeme vozit. Jako, takže už tehdy jsme na to narazili, protože pro ně bylo jednodušší dovést kamion, kamion rajčata, rozdat to do, do obchodu ze, ovoce a zelenina, než aby provedli a přitom existovala síť výkupu, Jo? ale to bylo náročný, to bylo nákladný, jo, Lev, levnější pro ně bylo tohleto. A už, protože ono to je, z hlediska podnikání to je logické, ale z hlediska, bych řekl, takového zdravého rozumu selského, to vůbec, vůbec ti, se ti zastaví rozum a jsi z toho překvapený, co prostě se vyvádí, jo? A teď si vem, tu jsme byli za socialismus, že jsme to mohli mít nějakým způsobem pod kontrolou. A dneska, dneska, to ovládá nadnárodní korporace. Dneska to ovládá Evropská unie. Takže ona ti vypěstuje rajčata ve Španělsku. Web. Dejme tomu, že, že, že při pěstování stojí stejně tolik, jako uh, vypěstuješ na, na. na Slovensku. Jo, protože Slovensku už taky dneska um, pěstovat hydrofoních. Takže a teď oni, dej mi vysvětlí, jak když si vezme, že on kolik z těch rajčat naloží, 20 tun do toho kamionu. A teď vám to. 25. No, círka, jo? A teď on to veze. A ty kolik stojí kilometr toho kamionu v schladící schladí, soustavě a v plynové soustavě, to jsou kamiony, které to klinujou, že jo? A teď to, ty to dovezeš na to Slovensko A jakou to máte? Pl nákl základní náklad nákladová cena a plus transportní a zpracovatelská cena. A přivezeš to se a najednou oni jsou levnější. Proč? No, protože Evropská unie upřednostňuje svoje staré země, jo, a vlastně jim dá dotace na to, aby oni mohli to sem dodat tak, aby výrobci v tom Španělsku dostali ty svoje peníze a ti do, dopravci taky dostali své peníze. No a vlastně dotace jde ze společných evropských peněz na, na, na touhle záležitost, jo. Chcete s tým... Naši zemiedelci, nebo naši producenti proste jenom žasnou. No. Chcete tým povedať, že to, čo, o čom sa vystatuje Európska unia, je, že je jednou z ich e, priorit rovnosť príležitostí a, a šanci a protimonopolnosť a tak to to vlastně jako neplatí. Samozřejmě, protože představ si že my jsme tě byli na diskuzi na, na setkání s Václavem Klausem, který podepisoval vstup České republiky do EU. Jo, a, a najednou jeho kanclé Jiří Weigl prostě na, tý, na jak jsme tam diskutovali, na nověko, Přizná, že on to ten Václav Klaus neněl jednoduchý. Víte, on totiž, když je vyjednával ty podmínky, tak uh, tomu komisaři z Evropské unie říkal, no jo, ale vy nám dáváte horší podmínky, než mají uh, staří členové EU a to je nespravedlivý. A ten komisař se, se mu prý z na něho podíval a říkal: no protože jsou staří, mají nárok na lepší. A vy, bohužel, jste noví, tak zatím jste si ničím ty lepší nezasloužili a berte jak je a nebo říct na ulici tadyhle na chodbu novinářů, že prostě do Evropské unie nestupujete. protože my vám nic, nic neuděláme v tom, jo, nevylepšíme, jo, takže naši představitelé jsou hodně na víně, hodně na víně na tom, za jakých podmínek se vstupovalo do Evropské unie a jaké ty podmínky vyjednali. jo, podívej se, Poláci si vyjednali lepší podmínky, Mnoha věce, taky, ne, taky nejsou nejrůžovější, ale si vyjednali lepší podměky, takže to byla otázka vyjednávání a já říkám, že to byla otázka servelnosti, jo, servelnosti našich politiků, kteří prostě se lízkali těm do Evropské unie a úplně zbytečně, protože ta Evropská unie nás potřebovala, ne lidí. Protože ta, já si pamatuju v roce 90 jsem to vysvětloval v československé televizi, když byla ta honba, do no bude první, uh, tehdy ještě EAS. A já jsem říkám, na co se honíte? Zaprvé oni si nevezmou jeden stát jako prvního vítěze v cílové párce. Ne, oni potřebují celý region. A proč ho potřebujou? Potřebujou odbytové, odbytové trhy. Oni potřebovali, protože v té době ekonomika západu se dostávala do RCC. neměli odbyt. Takže jim se strašně hodilo, že tady padl prostě socialistický režim, otevřel se trh, do kterého mohli začít vyvážet a my jsme tady měli našetřené peníze a ty jsme ve velkém utráceli za jejich západní zboží. Takže my jsme jim pomohli se dostat z RCC. Takže to se jenom chtěl říct že si je třeba uvědomit, že oni nás víc potřebovali, jak my je. Jo? Nám chyběli. Nejmodernější technologie, nám e, chybělo, bych řekl, e, plynulejší zásobování na trhu, i tím, co lidi považovali za moderní, ale zbytné. Jak vždycky rozlišujeme dvě věci, je zboží zbytné a nezbytné. Jo? Nezbytné no. je to, bez kterého ty nepřežiješ. No. A je zboží, které prostě je zbytné, a to je to, že ta, ta móda nebo nebo nějaké šperky nebo nějaké fajnovosti. Jo? To je zbytné zboží. Takže v tom nezbytném jsme byli soběsteční. V tom zbytném jsme měli nedostatek proti tomu západu. Jo? Takže oni nás potřebovali, aby si mohli oživit tu výrobu. A to není poprvé, co to takhle udělali. Jo? Že, hele, co, poprvé to udělali v roce po 70. roce, když se dostali do krize jo? a měli odbytovou krizi tak tehdy je zachránil geniální nápad, že se uvedou na trh takzvané finanční produkty. Jo? Takže se udělali spotřební úvěry, hypotéky, jo? udělali se leasingy na auta a tak dále. A to, to v těch 70. letech odstartovalo ekonomiku západní Evropy. A my se na to všichni koukali. Vole, oni mají takovýhle auta tohle a tohle. A bychom neviděli, že to mají na půjčku. jsme jenom viděli, že to mají. Jo? A když si vezmeš, že že do dnešná západ vytýká Čech, České republice a Slovenské republice. Hary, co? Vytýkají co do dnešťa? že máme veľké vlas, percento vlastných nehnuteľností v medzi populáciou. Čo si to trefil. Jo? A toto je, toto je to, co si tí naši ľudia neuvedomí, že oni vlastne bydlí ve svém. Jo? A ten západ teď nás tlačí do toho, aby jsme zvýšili daně na nehnutelnosti, jo? aby jsme zvýšili ceny hypoték, jo? aby jsme přeci ty emise na ty baráky dali, aby prostě ty lidi museli platit emise za, za CO2. Rozumíš mi? Prostě se dýmejí šví páky na to, jak ty lidi zbírači, doslova do písmene, aby se museli zbavit těch svých nehnutelností. Toto je podstata, co teďko vede Brusel ten boj, i hlavně proti našem našim dviema V Brusel v podstate chce, e, chce európsky superštát vytvoriť pomaly no, z tej Hele, Martíru, to je trošku z, z hľadiska ge geopolitiky, e, je snaha e, o absolutní moc jednoho centra je napsaná už v Biblii, kdy sa podíváš na starý zákon. Je To, sta to, je, starý to je starý plán. A ten plán oni se snaží naplnit, zrealizovat, jo? A vlastně dneska, dneska ale oni narazili na jednu věc, že jim se vymknul trošku Trump. Já neříkám, že je výborný, že pomerančový, že je sladký. Ne, ale on má jiný přístup, jo? Protože ta geopolitika dneska vlastně běží ve světě boj dvou základních korporací. Jedna je, to jsou ty nadnárodní korporace finanční a jsou nadnárodní korporace výrobní. Tyhle ty dvě skupiny začaly proti sobě bojovat, protože ten nadnárodní korporační výrobník se nelíbí, jak parazitují na nich právě ty finanční korporace. Jo? A vlastně mezi nimi došlo k, ke střetu. A my to vidíme v podobě boje, jo, těch demokratů v Americe a našich bruselských představitelů. Jo? To jsou zástupci právě toho kapitálu oligarchického, že. Jo? Který Prostě se snaží toto uh, řešit uh, tohle centristickou cestou. Říká se tomu, že ultraglobalisti. Jo? A proti něm Ale... stojí ty výrobní, kteří jsou si vědomi, že nebudou vyrábět, když nebudou mít spotřebu. Takže tam právě v čele se dostali Trumpisti, kteří podporují ty výroky nadnárodní korporace. Může někdo říct, že to je blbost, jak navaloval Trump tycla. Víte, ale to jsou všechno výkřiky do tmy. Trump je velký, jak bych řekl, to je pokrovej hráč. Buď mu to vyjde, nebo to nevíde, A on z to nedělá vědu, když mu to nevíde. potřebuje si vymyslí další nějaký výkřik. A on si je, žije systémem, teďko nemám nic, tak chci z toho. A oni mi třeba ustoupí na 50. Takže aspoň získám těch 50, když nemám těch 100. To je asi jeho logika. Ale v podstatě oni... oni takže ty Trumpisti, ty říkají, ano, taky chceme být number ve světě, jo, proto Amerika na prvním místě, ale oni jsou si ty výrobáci vědomí, že oni, když nebudou mít spotřebu, a spotřebu můžou mít jenom tehdy, pokud bude silná střední vrstva, která bude utrácet, to, z, to znamená, že musí podpořit střední vrstu, aby e, byla zaměstnaná, a vlastně kdo jim může pomoci zaměstnat tuto střední vrstu, tak je stát. Takže oni podporují, jako by řekl, ten, ten, ty státní útvary. Jestliže na, nadnárodní korporace finanční nepotřebují stát, jo, tak tyhle, ty, tyhle ty výrobní korporace. Do určité míry ten stát potřebují, ale jenom do určité míry, aby řešili ty sociální otázky podpora, spotřeby a výroby. A to je třeba si taky uvědomit, že ten stát, který my dneska známe, tak vlastně vytvořil kapitál. Předtím nebyly státy, předtím byly prostě feudální území a to byly majetky. Jo, to nebyly státy. Dneska máme, jako spolu s kapitalem vzniká ten stát na, na ochranu trhu, že stát jako chrání těm, těm svým kapitalistům, chrání ten trh pro rozvoj a potom při, při rozvoji a dělbě práce se přerůstá do těch monopolů mezinárodních, jo, dochází k tomu té mezinárodní dělbě práce a teprve, když se vznikem těch nadnárodních korporací, kterým překáží ten stát, tak vlastně proto oni jdou likvidovat ten stát. Jo? My jsme dneska ve fázi, kdy ty, ty finanční nadmání korporace nepotřebujou a oni ho chtějí zlikvidovat. Proto, proto se ubírá ta suverenita z těch států do toho centra, do toho Bruselu jo? a je tu ta snaha o ten diktát z Bruselu. Jo? Ale mi se s obrací o číslou, když někdo řekne, že to je... Že to je bruselský socializmus, no to absolútne ne. No toto ja vždy hovorím, toto za môjho deda keby bolo, tak by, bu, ktorý by toto tvrdil, alebo začal robiť, tak by mu trojky stali pod oknom okamžite na nie na druhý deň, ale ešte v noci a brali ho. Toto, to, to, to. Ja. <laughs> ale to, to je na inú tému. E, ja som len teraz na chvíľku odbočím zdánlivo no. možno e, nesúvisle, ale a možno, možno pochopíme, že to je veľmi súvislé, pretože ja sa poznal s e, politickým analytikom a spisovateľom, kým ešte žil, Sergejom Chelemendíkom, to bol Rus, Aha. ktorý bol veľmi vzdelaný a mal veľmi dobré kontakty, ale žil na Slovensku. A mám nejaké možno ešte akože kvázi kontakty, alebo echa e, aj z, z prostredia, ako to vnímajú Rusy. A e, toto, čo sa momentálne deje vo svete, aj v kontexte k Ukrajine, Iránu. Ja som počul, že napriek všetkým stresom a problémom, čo ľudia hovoria, jak to môže skončiť vojnou a tak, sa že ževraj asi urobi také niečo, že to bude Nova Jalta, kde USA v podstate potvrdí ten precedens, my sa nebudeme pozerať na Ukrajinu, Rusi dokončite si to tam a Uzavri, zoberte si svoje územie v novom rozdelení. Vy sa nepozerajte na Irán, Rusi. Nepozerajte sa na Irán, my si urobíme svoje územie v novom rozdelení. A do tretice, že v raj, má byť Tajvan a Čína, ktorá, na ktorú sa nebudú sa pozerať ani Rusi, ani USA, čo je hlavné na Tajvan. Kde si zase urobí pre seba Čína a vlastne oni zistili, že si vedia sadnú za stôl a dohodnúci si rozdeliť si svet, vratanie Európy, aj Blízkeho východu, aj vlastne Tajvanu a iných týchto a v podstate vznikne nové tým pádom aj hospodárske rozloženie síl. Je na tom niečo? Máte aj vy taký pocit? Alebo nebude echa? Já si myslím, že, že ty konstrukty, které vytváří někteří, já když poslouchám i ty americké experty, i ty ruské experty, nebo židovské jako z izraelský experty, občas poslouchám i ty z ostatních států, ty experty, že poslouchám a srovnávám si to, co vidím sám a to, co jako nějakým způsobem sleduji, tak si myslím, že, že my, my nevíme, co kdo udělá, jo? například, si vem, že předpokládá se, že v září rupne, rupne americká ekonomika, jo? že dojde absolutní prostě. To je další dvouhod, že oni nemají návojnu v Iráně. No, <laughs> tak, tak jako Evropa nemá na, na, na válku v Ukrajině, Přesně. A to všechno je zavíněno jedním způsobem. Vem si, že, že Západ strašně vydělal, perspektivy Spojené státy americké vydělali právě na tom roku 89-90, kdy se stali monopolární, jo? diktát vytvářeli a kdy si dělali, co chtěli. Oni porušili všechno, jo? Útok na Jugoslávii, útok na... De facto, když si vezmeš útok na Irák, jo? Tam byla zámínka chemické zbraně, že jo? Strategické chemické zbraně a tak dále. Tady je zámínka uh, jaderné zbraně, jo? Prostě uh, v různých obměnách furt je to to samý. A přitom ještě Trump musí čelit barevné revoluci uh, v Americe, jo? Kterou tam živí uh, demokrati kteří vyšvali do ulic prostě lidi a platí Hele, tam se platí, kolik, kolik mi přišla ta zpráva, asi tisíc dolarů za týden se platí, jo? Za, to se to platí, no. J jideme, jdeme, jdeme dole zásad. No, jdeme si vidět. Ale to si viděl, vlastně. Letní brigáda. <laughs> letní kdo No, možno, takže, možno nebudeme musieť možno za chvíľu to bude už aj v Bruseli no, tieto možnosti a v podstate tady sa stala jedna vie že v tom roce že, že v tom, na začátku toho, tohoto století vzniká BRICS jo? to, bolo Áno, nieco, to je nieco to, to je nieco co vzniklo ako ne ako odpor proti niečemu ale ako snaha ochrániť sa vzájomne, a vlastně, když to založili ty rusové s, s Číňanama a s Indama, jako to první, jo, tak no. se tím přidali v različení, no, nakonec, nakonec je Africká republika. No. Tak si vím, že já, když jsem se díval na vývoj těchto ekonomik, tak oni vlastně v tom roce 22 už těchto pět států překonalo G7 ekonomické ekonomickém vývoji. Jo? Mm -hmm. Celou G7 překonali. A, a to si se... zoberme, že Indie no, byly to... slabé ekonomiky. To no vtedy. oni jsou no, tam je tak, ale nejsou to slabé ekonomiky, to je, to je relativní, jo, protože vezmi si, že, že třeba Čína dneska představuje už skoro 20% světové ekonomiky. No teraz už ano. Jo, a Indie se, se dostává na 12-13% ekonomiky světové. Jo? A třeba přepočtu na paritu kupní síly rusové jsou na čtvrtém místě. Na prvních čtyřech místě jsou, jsou státy BRICSu. Mezi nimi je pouze spojené státy americké a za čtvrtým místem se nachází Japonsko a Německo. Jo? A ještě stále státy BRICSu nezrušili jako rezervnu menu dolar. Oficiář. To je věc, ale částečně ano. Ale když si vzpomněl tu rozhodení měnu, tak je třeba si uvědomit, když se počítali zlaté rezervy, tak se zjistilo, že v letech 72 až 90, ty myslím, že to bylo 7 nebo 8, že své státům americky narostly devizové, rezervy, teda devizové zlaté rezervy ze zlat, 3 tisíc tun do 8 000 tun. To znamená, že o 5 tun. A když jsme se, když jsme se dívali, vokoliv přišli které státy, díky uh, úspěšné demokra, demokratizaci světa, vokoliv uh, zlata přišli jednotlivé státy, tak když vezmu státy východní Evropy, tak vezmu Sovětský svaz. Jednou Sovětský svaz přišel o tisíc tun zlata, jeho si přišel o nějakých 100 tun zlata a prostě dohromady ty státy přišel o 2,5 tisíce tun zlata. Neumíme se dopočítat, kde, kde vzali ty američani další 2,5 tisíce tun zlata. Jo? A to, to je jeden takový zajímavý ukazatel. Potom to, co ty říkáš o, o těch penězích, Když ten BRICS, když uzavřel v tom to jednání, oni tam původně chtěli vyhlásit společnou měnu. A nakonec se rozhodli, že ne, protože si stanovovali nové, nové podmínky. Jedna z nich byla, že by všichni ti, kteří se budou zúčastňovat na šangajské spolupráci finanční, takže musí vytvářit ze 40% svoje krytí musí mít ve zlatě vlastních měn. Proto všichni nakupovali zlato. Všichni. To byl, to byl blázinec, jak šly velké obchody se zlatem, a takže se nakupovalo. Britové byli jsou nervozní, protože ty obchody se dělaly mimo Britskou brzu a ročil úplně vyšiloval. Jo. A potom další věc, která byla, že se povolí 60% aktiv, jo, jako aktiv, které můžou být krytím. Jako ty národní měny, s tím, že ta sama zásada bude platit v budoucnosti pro vznik nové společné měny, která zatím není schválena. Jo? A do toho ale přišli Rusové s pracovním návrhem, že aby, se, aby nebyla základem zlato nebo něco takového, ale aby byla cena energie základem. Jo? Ano. A oni tu metodiku tam vysvětlovali. Takže ono je to všechno otevřené, ale každopádně ty obchody mezi státy BRICS už jedou, už jedou o, v národních měnách, takže vlastně podíl na světovém obchodu, který měli američe v dolarech zhruba 80%, tak klesl na nějakých 50-55%. To kleslo. A, a to se týká i v těch uh, devizových rezervách, jo? Že, že to taky výrazně pokleslo a hrozí, že, to, že, že to těch 50% prolomí. Takže tam tyhle, tyhle, tyhle věci jsou. A já si myslím, že je musí zejména rozčilovat jo? některé takové věty, a já je znám z RVHP, jakože zásada spolupráci států BRICS a je, je, to, na, je to, to zásadou je, že na vzájemně výhodných podmínkách vzájemně výhodných podmínkách Ajde. a žádné vynucování. Rozumíš? I v tom RVHP platilo pravidlo, že i ten nejmenší větnamec nebo Kuba nebo mongolové měli právo zvetovat jakékoliv rozhodnut rozhodnutí rady RVHP, jako rady RVHP. Protože pokud tomu státu to nevěhovalo, tak se to respektovalo a pak se to řešilo dvostraně. My jsme třeba v tom RVHP, měli tu výhodu, že kromě mnohostrané spolupráce jsme měli dvoustrané spolupráce mezi svými státy. A, a tam jsme si bilaterálně řešili problémy, které jsme neuměli řešit mnohostraně. Teď to, Západ řeší všechno razantně a diktátem, jo? ale když se podíváš na dvoustrané spolupráce mezi členy EU, tak se ne nelíbí Bruselu. Protože to je obcházení Bruselu. Takhle oni to chápou. A to je ta ztráta, ty suverenity. Ty nemůžeš sám o sobě vlastně uh, dělat kroky, které by tě nějakým způsobem byly nápomocní, když to nemůžeš řešit přes centrální, tak to budu řešit s někým jiným. Jo? Takže těchto tě věcí je tam velice hodně. Jo? A v podstatě, v podstatě... Já si ho jenom. Já, já musím zrušit ty tyhle zvonění. Jo, to mě to vadí. <laughs> tak. Můžeme, můžeme to spravit takto, že, to, že, si, no. že, že si můžeme dát teraz takovou hudební prestávku, nebo jsme zhruba v full čase vysíláni. Takže dokončíme, pojďme dokončit ano. to, na co jsi se ptal. Dobré, dobré, dobré. Uh, Američani uh, jako připouštějí, že by mohlo přejít na tu, na tu jak bych řekl. Na to, že by ty tří, jako rusové, číňaní a američany, že by teda byli hlavními hegemony, jo? Jenomže hmm. jenom, rusové i číňaní respektují, že jsou tzv. regionální hegemonie. Takovým regionálním hegemonem je právě i ten Irán, který tam je jako druhý kohout vedle Izraele, jo? Dalším hegemonem, který tam může být, jsou arabové, jo? Na Jižní a... Americe máš hegemona v Brazílii. Jo? Prostě e, tyhle ty, ty e, takovýto mikrohegemo, mikrohegemone tam prostě do té soustavy musí nějak zapadat a tohle to se mm -hmm. všechno utřásá. Oni to prostě řeší. A já osobně považuji útok američanů na ty prázdní laboratoře, protože dvě laboratoře byly zlikvirované už dávno Jo, a třetí laboratoř, kterou stejně nerozbili, pouze zavalili vchody tak, a stejně materiál byl dávno vyvezený a nerozbili to, tak vlastně považuji to jako za snahu oslabit ten Irán a de facto vyvolat konflikt, ale já to zároveň považuji útok za útok na Rusko, za útok na Rusko, protože Irán a Rusové, i když nemají žádnou takovou smlouvu, která by je vázala, jak bych řekl, ke spolupráci ve válečném úsilí, nicméně ta materiální pomoc tam běží, jo, řadusové okamžitě dodali Iránčanům ty S-500, že a ty Číňaní tam rychle poslali taky materiál, takže ten Irán dostal okamžitou materiální podporu od těch dvou států, ale problém je ten, že se tam staví strategická Železnice Severých, která má sloužit i Číňanům jo? a vlastně její narušení znamená tomu, že vlastně američaní brání, brání tomu, aby se Rusko odizolovalo. Jo? Rusko přes Irán se mělo odizolovat, když teda ten západ blbne a nechce spolupracovat. Tak dobře, tak si dělají cesty jinou, jinou s cest, jiným směrem. A jedním z nich je právě tato, ten Severých, ta strategická Železnice která tím pádem je ohrožena. Jo? A mm -hmm. vlastně, když se to tak vezme, tak ty řekli že Jalta 2, často o ní hovoříme, jo? ale my nevíme, jestli jí dožijeme. A? <laughs> tak mm -hmm. já protože, protože mě řekl, protože mě tam totiž tohle ten útok Američanů překvapil z toho důvodu, protože Když se podíváš na životopis Trampa, kde jeho vychovatelem hlavním vychovatelem byl jeho strýc, a jeho strýc byl zprávcem pozůstalosti Nikola Tesly. Mm -hmm. A mm -hmm. zároveň on vyhodnocoval, protože jeho strýc byl profesorem uh, matematiky, fyziky a těchhle z těch uh, s, s a těch, z těch záležitostí na, na univerzitě tak on vlastně to zpracovával pro tajné služby americké. a e, Trump e, v jednom článku vzpomínal, jak jeho Street mu říká, že bacha na atomovou bombou. To, to je něco strašného a Trump říká, že de facto dal na jeho, že má strach z atomových zbraní. A proto mě tam ano. se překvapil. Jo. Buď se nechal uh, obelhat velice silně, Jo? což může být jeden z důvodů, že se nechal obelat, že to tam je, jo? protože přitom všichni hlásili, že to tam není. Ta naši, mm. tě, tě, ale když si vezmeš prohlášení uh, teďko Mosadu, když si vezmeš prohlášení Britu, když si pro, vezmeš prohlášení i našich médií, jako teda nemyslím slovenských, ale český, tak zjistíš, že oni všichni mají ten narrativ, jo? Že, to tam musel, že to tam asi bylo. Jo? Že to tam bylo. Jo, tak on v podstate to, Irán bylo... mal takú retoriku, že pozor, pozor, lebo my už no niečo má, vyvíjame a my, máme. Irán, Irán říká, že to umí vyrobiť. Protože a. už dneska sa dostali do fáze obohacení na 60% uranu. 60% obohacený uran. Mm -hmm. A vlastne tam už má ženom Relativní kousek, sice náročný, ale kousek do těch 90%. A o tom, tohle z toho jako Iránka, ale že to obácení má jednoznačně pro svoje reaktory, pro svoje mírové programy a tak dále. A nikdo jim nevěřil. Takže to se jenom kteří. Pojďme se vrátit k té základní odpovědi. Ano, uvažuje se o rozdělení světa, uvažuje se o tom, že bude Nová Jalta. Jo? Ale uvažuje se, diktuje, pozor, uh, di, diskutuje se, a teď to říkám, uh, byly, jsou i diskuze na téma obnovení, já v plném rozsahu, to znamená, že obnovení Sovětského svazu, obnovení jugoslávie, obnovení Československa. Takže no, a na to je věci se to, to... To je silne zaujímavé, ako, kdo to diskute, a je, je to vôbec realizovateľné, alebo kdo by to... to realisté, nebo... Ja treba sa toho názoru, že, co se týči Československa, to, ten, ten impuls musí ísť ze slovenské strany. Dneska je to absolútne reálne. Jo? Dneska je to absolútne reálne, ale ten impuls nemôže ísť ze strany České, musí ísť ze strany slovenské. Tým spíš, no. že slovenská no. strana dokazuje, jak je vysoce emancipovaná, jo? Jako, jako ten paternatý, jak bych se mu říká, jako je to, to starší bratr, jo? Co si, na co si hráli Češi vždycky, to už mm. má v žádném případě, to, to je minulost. Jo? Ale uh, prostě ta emancipace tady je, ty národy dokazují, že jsou si, dneska dokonce Slováci jsou o něco dál, jak Češi my říkáme, jo? že jsou uh, vysoce uh, rovnocenými partnery. Ale musí vzniknout k tomu určité podmínky. A ty podmínky pro spolupráci můžou nastat jedině na bázi kulturní a ekonomické. Já v té souvislosti vzpomínám na Manež Volislava Polívky, když tam to byl satinský spolu s Polívkou. Zahráli, že prostě mezi našimi národy se postaví velká zeď, jo? A teď to se nadávali v té manéži a tak dále a potom začali zpívat a přes tu písničku vlastně začali bourat tu, tu zeď. Je to krásný, ano. ale myslím si, že přesto duchovní a přesto to kulturní a přesto to blízkost tady je. A o to víc já podporuju třeba takové ty Usilí, I té, té, té všeslovanskosti, takže toho slovanství a tak dále, protože miluju naši starou historii, staroslovanskou, která by měla podporovat naši zájemnost. A myslím si, že bychom měli nad ní přemýšlet čím dál tím více, protože já jako říkám, že genocida genocída slovanských národů pokračuje i nadále. Takže trojdomek oni chtějí vytvořit. A teď trošku možná některé zklamu nebo je překvapím. Dělení Jalta bude pokračovat tak, že pravděpodobně se vytvoří nová železná opona, pravděpodobně po roce 30 naše oblast spadne pod vliv Ruska. E, možná, že budeme rádi, možná, že budeme naradit, to si dneska neumíme představit, protože my nevíme, co se bude dít za, na, za, za Šumavou jo. Uh, jestli tam bude chalifát, nebo tam bude něco jiného, jo? jak to tam dopadne ano. s těma, těma mm, etnickými problémami a podobně. Takže nikdo nevíme, jak to dopadne, ale jako, jako ta diskuze mezi nimi, těma třema je o tom, jak by měl být svět uspořádaný. Tram se tváří, že tomu rozumí a že je za to. Takže to je, abych to uzavřel. Áno, no však je, ja ak vás počúvam, tak toto to je obrovský o, o čom. My sme ešte nevyčerpali to hospodárske a už v podstate e, riešime to geopolitické. Je to celé veľmi zaujímavé a e, možno je to až na dve relácie, však to, to by sme sa potom porozprávali, že či by ste ešte mal čas. E, dokončiť túto tému, pretože ešte máme 45 minút a to nevyčerpáme. <laughs> Ale teraz si dáme teda hudobnú prestavku, aby sme sa trocha uvoľnili a po budeme pokračovať. Dám. Počúvate Slobodný ziel? Večer priatelia, vybehnime na polia, čakára. skončila, pokračujeme, ale ja teda ešte pre korektnosť dám kontakty do štúdia, keby niekto chcel položiť otázku. Je to možné mailom na mail studio zavinač alebo telefónnym číslom pre prípadných českých poslucháčov je tu predvolba plus 421 a telefónne číslo je buďto pre Slovakov s 0, čiže 048 381 0101. Takže keď sa chcete niečo opýtať, tak kontakty sú rozdané. <t je> tak e, poďme sa ešte vrátiť k tej ekonomike, k tomu hospodárstvu. V prípade, že urobíme si takú, takú rýchlu, jednoduchú dopadovú štúdiu toho, e, že keby sme pokračovali v tomto hospodárskom vývoji, aj na Slovensku, aj v Česku, aj teda v celej Európe, že e, kam nás toto dovedie? Ako dopadneme? Keď sa teda nič nezmení, nezabrzdí a nebude to mať iný vývoj ako doteraz? No, tým, že, tým, že máme oddelené ekonomiky, tak všichni, se, všichni padáme do propasti, někdo rychleji, někdo pomaleji. Jo. V české ekonomice jsou predikce, že v roce 2030 už taky můžeme být bez elektrického proudu a dva, dva měsíce můžeme nesvítit. To jsou ty nejčernější scénáře. Jo. U vás je to o něco lepší, vy vydržíte o něco déle a teď je strašně důležité, jestli to, co se vykládá, že Wanderlinová zrušila Green Deal, tak ona ho nezrušila, ona ho jenom jakoby zněkčila, jakoby, jakoby řekla trošku to, asi to musíme řešit trošku jinak, protože všechno tohle uh, nás vede, z námi říká, do koporu, jo? A ten sesov, když oni plánují Agendu 30, Agendu 50, a když to domyslíte do konce, tak vlastně my jako národní ekonomiky nebudeme, my budeme pouze nějaká, nějaká společnost, která bude vytvářena těmi všelijakými, bych řekl, nadnárodními korporacemi. Bude to fungovat tak, že vlastně budeme všechno sdílet. Jo, já, já nechci strašit, jo, ale buďme je... objektivní. Ale nejhorší je to, když se podívám, začněme od toho, co je nej, největším základem. Největší základ pro nás je vzdělání. Jo? Já jsem prvé hovořil o žaludku, ale teď musím říct, říct že ten žaludek nenapodíme, pokud nebudeme mít, uh, řekl i ten rozhled a to vzdělání. A bohužel naše školství je v závislosti na tom, co je nám uh, vštěpováno. A já bych se musel vrátit teďko takzvaným konspirativním teoriím. Jedna z nich jsou tronské protokoly, já nevím, jestli o nich víte, že z roku 67, které potom publikoval jeden kanadský novinář v roce 92 a, a náhle nečekaně zemřel. Jo? V těch tronských protokolůch je 15 bodů, které zveřejnil a všechny ty body známe podobně, v, které byly odraženy ve vystoupení ve vystoupení Březinského na římském klubu v roce 68. A základní myšlenka je eh, snižovat počet obyvatel na země kouly, protože my neumíme uživit, uživit eh, takový počet obyvatel, jaký je. Když budu, Trošku dál, tak vedle tohoto, z toho římského klubu, kde tato témata se diskutovala, jak, jak to udělat, jak to směrovat, čím to poblížnat a tak dále, tak vzniklo ještě Světové ekonomické fórum, které všichni známe a vždycky nám bylo štěpováno, že tam jsou ty největší ekonomové, největší politici a že tam diskutují o řešení pro celou tu globální ekonomiku. Ono to není pravda, oni tam dostávali instrukce, co mají dělat. Protože Klaus Schwab vždycky přinesl referát a tam vlastně přičetl, co je třeba dělat pro to, aby prostě elita světová byla spokojená. A naši významní politici a ekonomové to rozváželi do svých států a upletňovali tyto záležitosti. No a protože to nefungovalo tak, jak měli, tak když byla konference Santa Fe 2018, kde se sešli zástupci světové elity, ale odborníci světové elity, tak došli k závěru, že to nepostupuje tak, jak to je, že třeba provést aktivní politiku na snižování obyvatelstva. ten závěr oni měli čtyři scénáře a vyhrál to právě ten nejhorší, jo, že se půjde na přímou likviditu. A de facto tou přímou likviditu, to jsme na sobě pocítili v podobě akce COVID-19. Tehdy vlastně ten zásah do, do, řekl, do reprodukce obyvatelstva byl velmi silný. Že jo? A všech a sbíráme informace VIS na Slovensku projednávaný materiál, že dopady očkování na porodnost, na zdraví obyvatelstva, na úmrtnost a tak dále. Dneska v těch světových forech se to už prostě jednusnačně hovoří, to jsou státy, kde už popravili některé, některé doktory za intenzivní, intenzivní očkování. Takže snaha byla tohle a vlastně teďko letos, letos třeba teďko rok 25, aha, tak v loni na jaře bylo zase setkání těch, těch zástupců, co byly Santa Fe a vlastně když k závěru, že sice se to podařilo všecko přibrzdit, protože je nás dneska 8 miliard a podle predikce nás už mělo být skoro 11 miliard, takže určitý úspěch tady je ale došli k závěru, že je velký problém s intelektem politiku, politiku světa. Když se podíváte na, na řadu, řadu, jak se vyvíjeli naši politici, a vezmeme si já nevím, třeba něm, německou radu, jo? že Kohl, to byl pan... Pan politik na úrovni. Po něm přišla Merklová, která už byla trošku něco jiného, ale najednou po ní je Scholz a teď to, co je, to už je absolutně mimo. Jo? To samé je ve Francii. Od Mitterána k Macronu, to je se šup dolů. To samé... Ale zakazána je lepenova. To je něco jiného, počkej. To se dostáváme uh, právě k těm změnám, jo? Penka. To potom ještě... <laughs> a podstatě, ale jenom to, to samé fandly, jo? Od Titcherový se to dostalo k, dneš, k dnešnímu premiéru. jo? To jsou prostě, to jsou hvězdy, jo? Který prostě nemají znalosti a prostě jsou řízeny v Macroně od Chovance Ročilda. Takže Tak co si, co můžeme chtít od Macrona, že jo? To je jeho člověk. Takhle se tam dostalo, že jo? A všichni mají nějakou takovou stopu. jo? Takže, ale tahle skupina došla k závěru, že třeba něco změnit. A zjistili, že vlastně s těma, s těma lidma se nepodaří nic. Ale oni si je vychovali, oni si je tam dosadili. Tyhle impotentní politiky, jo, který neumí řešit problémy. A zároveň právě v tom boji, to, co jsem právě vzpomínal, té finanční a, a, a výrobní nadnárodní i nadnárodních korporací, tak vlastně, nebo elity, to už je jedno, jak to budeme pojmenovat, tak vlastně tady, tady dochází, že to takhle teda dál nejde, protože i ta, i ta finanční nakonec pochopila, že když se zlikviduje výrobní, tak vlastně jim ty nuly nebudou tak naskakovat, jak by chtěli, potřeby, by museli vymýšlet další produkty, peněz ovodů, jo? aby jim ty nuly naskakovaly. Ale z nuly se nenajíš. Takže, ono, takže oni potom řešili tyhle ty problémy tak. Petr Staněk ča, v jeho knižkách se dočte, ten, rád, když máte takovýhleho uh, spoluobčana, jo, protože on skutečně velice zajímavým způsobem zpracovává ty údaje a ty, ty fakta a on tam právě poukazuje na to porušování jak těch přírodních zákonů a zákonistí, tak ale i hovoří, hovoří i o těch sdílených ekonomikách a o těch megaměstech jo, a tak dále. A do toho, do toho historii Furzov pozorněje na jednu věc, že je tady pokus o vytvoření antropologické třídní společnosti. Jo. A to, to s tím Petr se nezabývá, ale ten Furzov, když o tom hovoří, tak hovoří právě o tom, že je tady snaha vytvořit e, společnost, kde bude prostě elita, která se bude, bude žít ve výborných podmínkách v exu exkluzivních podmínkách a tak dále, sice tohle se trošku Petr potkl. a v exkluzivních podmínkách a v podstatě se budou dožít 140 roků a, a prostě budou mít vysoký intele a budou e, úžasných, jako bych řekl, e, prostě úplně v čistém prostředí jo, a zdraví potravy a, a, a si to si. když to ta, ta, ta masa lidí, která je bude obsluhovat a bude jim sloužit, bude masa lidí se sníženým intelektem, se sníženým intelektem, že jo? a bude uh, živena méně kvalitními potravinami, mimo jiné broučky a, a takovýhle mazáležitostné, aby neměli ten protein, který posilňuje, posilňuje uh, mozkovou činnost. A v podstatě uh, tady vzniká právě, až je tu ta věc, že ta migrace z jeho SEM, te, proti které my se bráníme a říkáme, protože my je nepotřebujeme tady, jo? že německá ekonomika to zdůvodňovala tím, že, že potřebují pracovní sílu, jenomže ty, co přišli, kolik jich pracuje. Vytváří Geta, vytváří no-go-zóny a podobně. Takže to jsou vyloženě uh, paraziti. Jo, a, a ty paraziti mají početné rodiny. Dneska, se podíváte na nejfrekventovanější jméno v západní Evropě u porodu, tak je to Mohamed. Ale to, to je bez, bez, bez rasového předsudku, jenom je to faktum. Jo, to znamená, Ura. že oni velice silně posilují svoji anklávu. A vlastně... Populačně je Spolu no, aj s našimi a... taky těmi spoluobčanmi. No, je... A vlastně vytvoření té, té uh, antropologické slabší skupiny, jo, ekonomické a sociální, uh, to, tak se to má domíchat ještě těma, s těma, nevím, nechci říct etnika etnikama z jihu, jo, a vlastně se snižuje ten intelekt, prostě ta bílá rasa má ten intelekt vyšší, jo, ale Každopádně jim jde i o tohle. To, a tohle je, to, to je politika, kterou oni převzali od jednoho spisovatele, jak se jmenoval ze 30. let, co jich nespomenu. A v podstatě oni tohle realizovali. Jenomže došli k závěru, Teďko tahle skupina šla to je špatně. A teď oni hledají řešení. A právě ten Trump je asi to řešení pro ně. Proto ten konflikt, proto teď se to takhle mele. Jo? Ty jedni ještě nepochopili, že nastala změna, tak ještě jedou po starých lidí a ty, kteří možná pochopili, a nebo jenom pochopili, že je tady nový vítr, jo? jako náš babiš třeba, no tak se začínají k tomu hlásit a připojovat. A právě ta lepenová, to je taková lepénová, jo? To, to je jedna z těch, to, to je ta, ta národní ekonomika. Oni z ní dělají nacionalistu, to není pravda. Ono není, ja vám poviem nasistý, takú, nasistý, ja. takú story a, a tam viem vysvetliť, že lepenova už dávno aj komunikovala s Ruskou federáciou. A Aj s noznávšimi krajinami. Keď žil Sergej Chelemendik, koľko je tomu, už 10-15 rokov, neviem teraz, kedy zomrel, ale hovoril, budeme mať stretnutie Verka, v Building v Bratislave pri letisku. Došiel som tam, do tej sály, a tam bola Marie Le Penová a so Sergiom tam komunikovali, prekladal nám to jeden slovenský profesor francúzštiny na našej strane Brehu, ktorý sa myšlenkovo teda je. No potom Sergej Bolúnej vo Francúzsku proste a bavili sa o tom, ako ona v podstate už vtedy, a to hovorím, to už je možno 15 rokov dozadu, však inač nejaké fragmenty sú aj na YouTube, čo nahral. E, hovorila, že treba vytvoriť nejakú novú, nový systém spolupráce aj spolu s Ruskou federáciou. Takže tak, e, ja som to zažil na vlastnej koži, ja som vtedy otvoril ústav, nemám úžasné, že ona tam bola. A inač je to veľmi príjemná, charizmatická, úplne dobroznej milá žena. Úžasná. Aj veselá stále, takže. A má veľmi rada Slovanov. Jo, jako já jsem teho názoru, že, že jako ta nálepka, jo, to, to je právě to, co oni dělají. Nálepku, jo, oni etiketujou. Jo. Ty, když máš jiný názor, už dostaneš nálepku. A to je právě to, co se brání volná diskuze, výměna názoru jo. Ježíš je já jsem barvo barvoslepý obrazně řečeno, a já když někomu řeknu, to je růžový, říká to není růžový, to je starorůžový, říká, já to nevím, já, pro, já jsem rád, že vůbec jsem určil tuhle tu baru. Prostě tyhle ty nějaké, prostě uh, v, té, po, v té politice nebo v té ekonomice, vrátím se trošku zpátky. Základní chyba, která se dělá u nás, že když ty chceš, Nieco, aby bylo kvázi státem v, v, hlídané a nebo korigované, už, už, už ti vyhrožujú, že chceš sa vrátiť do komunistických časov a že chceš socializmus a žáne, co všechno. Proste hned narrativ. Rozumíš, hned... Ale hned... Ale vám paradoxne poviem, že na Slovensku to veľa ľudí hovorí, no a čo chcem? Chcem. Lebo keď si analizujem a za päť rokov si analizujem 40 rokov minulého systému a tohto a a odmyslím si ideológiu a začnem rátať postavené mosty, železnice, školy, nemocnice, diálnice, priehrady a tak ďalej. A, a potom začnem analyzovať sociálne istoty a tak ďalej. Tak veľa ľuďom vyšlo, že napriek tomu, že v 89. chceli veľ, veľmi intenzívnu zmenu, tak teraz stále viac a viac ľudí, ktorí, ktorí sú nad tých možno 40, 50, hovoria, že keď to porovnávajú, že a, a čo je to hamba, že chceme, chceme nejakú časť toho, čo bolo v minulosti. Stále viac a viac ľudí to hovorí. Ostatne, no, s vámi som sa bavil o 89 neviem, či, či, či to chcete aj verejne povedať o tom, o tej národný třide. Tam tu môžeme nechať, ale když ste hovoril o, o tý ekonomice, jo. E, jen tak pro zajímavosť. Ja taj... Hele, prostě mě rozšiluje, když prostě nějaký prostě napíše, jo, jak komunisti dehonestovali z, uh, československou ekonomiku. Jo. Hele, já, mimochodem já se přiznám, připravuju určitý materiál, kde budu ukazovat, co špatně, špatně dělali komunisti za socialismu, co se dělalo špatně, co se co se dělalo i, nechci říct nezákonně. Jo? To, je, to já, já neidealizuju ten bývalý režim, ale no. on dostal svého. Jo? A teď pro zajímavost, jo? když tady křičíme, že jak roste ekonomika, tak já, já vám uvedu jenom, hele, průměrná roční tempa v letech 50 až 59 byly 7%. V letech 61 až 65 2%. 71 až 75 byly necelých 6%. 76 až 80 byly 3,5%. 80 až 89, když se tvrdí, že byl úpadek, bylo téměř 3%. A teď pojďme po roce 90. 90 až 99, 0%. Rok 2000 až 2009, jako 2009, 3,5%. Mm. Rok 2010 až 2020 zhruba 2,5%. Poslední roky 0%. To jsou, výkony, to jsou výkony dynamického rozvoje kapitalistického státu. To, co nám slibovali. A to, když si vezmu, že úroveň hrubého domácího produktu v Čechách dosáhla úroveň roku 1989 až v roce 2004. Hmm. A a, takže to je jeden z příkladů. Další příklad pro ty, pro ty pysálky je, že v roce 37 jsme vyráběli 4 miliony kWh výroby elektřiny. V roce 87-86. Ve světě jsme postoupili z 13. na 12. místo a v roce 22 máme jenom 84. Klesli jsme. Když vezmu surové železo, tak jsme z milionu 600 vyrazili na 10 milionů. Ve světě jsme se zařadili ze 17. místa v roce 1937 na 9. místo v roce 87. V surové ocely z 2 milionů 300 jsme vyrazili na 15 milionů v roce 1987 a, a ve světě jsme se zařadili z 9. na 6. místo. Dneska vyrábíme jenom 3 milionů tun oceli. Jsme v roce 1937 vyráběli 1,2 milionu, v roce 1987 přes 10 milionů, postoupili jsme ze čtvrtého na třetí místo ve světě a v roce 2022 vyrábíme už jenom 4,5 milionu. Jo? Ale takhle bych mohl jmenovat. Jo? A e, prostě ty keci o, o tom, že, že se za socializmu něco zde to není pravda. Teď se to dehonestuje. Já to vidím na spotřebě, na výrobě, že Česká republika, kon, konkrétně když si vezmeš v roce 89, Československo bylo soběstačné základní potravina. Dneska Česká republika je soběstačná ve výši 33 33 Takhle jsme to vedli. A je to pod diktátem eura, eh, eh, teda jako eurozóny, jako, chci říct, Bruselu. Jo? Ano které prostě přijímá rozhodnutí o, o neosívání ploch, o snižování stavu dobytka jo, a podobně. Například od roku 80 v, evropské, v Evropě klesl počet, počet dobytka e, na polovičku k, e, k letošnímu roku. Polovička už je jenom. A to je zase další věc, že ta centrální vláda světová měla takovou představu, že budeme dovážet potraviny po a maso z Brazí ne, ne, ne. Brazílii, ano. Jo. A, a proč z Brazílie? No, protože máme takzvanou deep state, tu hlubinou moc, a součástí hlubiné moci je mimo jiné, jako čtvrtý klaster je Vatikán, spolu s Bavorskem, a Vatikán rozhodl, že chtějí, aby Brazílie na to dělala. Jo? František se o to postaral. Takže tyhle tý souvislosti, jako těch vlivu těch uh, za, za, za, za oponou, jak já bych řekl, jo? To je, toho je velice, velice hodně. A právě proto by jsem podechal na příště právě ty otázky uh, to, té změny. Jo? To, co Ano, To jsem právě, chc právě chcel navrhnout, lebo no. jedna velká, velká téma, která na Slovensku m, v této, by som povedal, m, v neoficiálnej politickej scéne. E, teraz, a viem, že aj v Čechách, však sme sa stretli na Zubereckých chodničkoch a bavili sme sa tam s mnohými vašimi českými kolegami. A máme kontakty so srbskými partnermi a rôznymi inými. E, začala ísť strašne i intenzívne do, potre, do popredia e, téma nejakého stredoeurópskeho hospodárskeho koridoru neutrálneho, kde neutralitu samozrejme musí garantovať mocnosť. To je Rusko a by prijalo, to, to by ju prialo s otvorenou náručou, pretože však kvôli čomu je vojna na Ukrajine a tak ďalej. Čiže a, a Rusko má energonosiče, no ale to je téma možno na x ďalších relácií, takže tu teraz nechcem otvárať, ale, ale práve tiež som chcel povedať to, že, že takúto nejakú my, myšlienku, že čo ďalej, ako ďalej z tohto by sme asi mali potom po rozvinúť. Jo, ja bude sa rád. Jedom, když si, si spomenul ten to, to, to středovolivský region, áno, ale nám sa nepodaří ve 4 obnoviť, tak jak nikto žijí, si myslí. Spolivak mi určite nie. Přesne. Máme tu jeden veľký hegemon, a to je, sú Poláci. Jo, to, je taký, to je ten takzvaný menší hegemón. Ja si myslím, že to je ale aj dobré, že keď oni tam nebudú. Budú tam napríklad Srbí, ty tam určite budú, viem, že majú veľký záujem dokonca špekulujú Rakúšania o tom. Rakúšania a... k tomu, no. Áno, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže my, my z v 4 spravíme možno v 8 alebo v 10 ale s úplne inými krajinami, ako, ako, teda, mimo Polska. Maďari sú v podstate jasní, a tak ďalej. Čiže dokonca, ale to už teraz máme pár minút, len keď analizujeme tú skladačku, to pucle, Tie, tie, tie ikonky, čo zapadajú do seba, ktoré rozsypal po stole Robert Fico a keď ich začneme skladať a, a, tak, tak nám vychádza úplne iný obrazok, o ktorom on rozpráva za čo ja som rád, len samozrejme on to nemôže teraz rozprávať, lebo my máme dostať ešte tri dávky pomoci z Európskej únie, ktoré sú skoro 4 miliardy eur a tie, keď nedostaneme sme v také hospodárskej situácii, že nebudeme mať na dohasický haut, čiže Fico nemôže povedať to, čo pripravuje. Ale, ale keď, keď začnete... Janko Baránek to krásne povedal o tom v vtípe socialistickom, že babka robila v ZSR vo fabrike na šiace stroje a sa rozhodla, že si postupne povináša súčasky a posklada si doma ten šiací stroj. No urobila to trikrát a z toho vyšiel kulomet. Áno. Takže, takže keď začneme skladať tie súčasky, ktoré, ktoré Robert Fico momentálne má na stole, tak nám vyjde iné ako, ako pro, politika na všetky štyri svetové strany. A ja si myslím, že keď by mu to vydržalo, že ak som ho neznášal, a, a tak, tak teraz mu drukujem, ak, ak, to, je správne, ak to, to je správne. Ale aj v energetickej politike sa toto potvrdzuje, aj v iných veciach. Čiže, čiže asi, asi, asi to nie je len tá naša strana brehu, my, čo sme mimo aktívnu politiku alebo sme aktivisti a tak ďalej, ktorí si toto uvedomujeme, zrejme si to začínajú uvedomovať aj e, tí, ktorí veľa krajinám. Aktivní politici, to len som odbočilo spravedlivým psa. Ne, to je v pořádku, pretože to velice súvisí e, s tým, co bylo a co bude, jo, pretože e, si je třeba uviedomiť, že na tú Evropu dohlíží jak američané, tak i rusové, že ako z toho geopolitického hlediska, z, z geoekonomického se z, e, na to dohlíží Čínení, jo? A v podstate... Je třeba si uvědomit, že, t, t, jak jsem hovořil o té změně t, toho ultraglobalismu na globalismus, jo? a ultraglobalismus to je právě, t, to jsou ty bývalí demokrati, co tam vládli v Americe s těma bruselskýma dešťovýma. Ale že, že se nikdo nediví, že předseda Evropské unii Brit když odešel z Evropské unie. Dneska, dneska diktuje Evropské unie v zásadě eh, premiér Velké Británie. Ať, beru, ať jsou to vojenské otázky, by se řekl, že to je na to, dobře budíš, ale tady se mluví já, o militarizaci Evropské unie. Jo? A on do toho zasahuje. A jenom to jsem ještě chtěl poznamenat, že T, že právě ty, ty globalisti, to jsou trampovci, tak oni mají takovou představu. On proto ignoruje Brusel, jo, který podléhá právě ultraglobalistům. Tak proto on ignoruje Brusel, protože on se chce opřít o Poláky, o Rumuny. To jsou jeho opěrné nohy. Samozřejmě, že karba, kamarádi s Orbánom. Jo, ale prostě z hlediska té síly spolehá právě na ty Rumuny a Poláky. A teď je otázné, jak se s Putinem domluví. Jestli se domluví nebo nedomluví. A co se týče našeho regionu, o které se usilujeme nějak to dát dohromady a doufám, že po volbách se podaří i tu Českou republiku do toho zapojit, tak nakonec ta, ta spolupráce s tím Rakouskem, jako Rakousko-Slovensko, Maďarsko, srbsko předpoklad říkají i Chorvati, že by se chtěli zainteresovat. Slovenci by to asi spadli nakonec taky. Teď nevím, co se děje v Bulharsku, protože tam se to nějak divně motálo do, do toho evra a tak dále. Chtějí mít od roku 26, jo? chtějí mít euro zavedený, jo? Ale to neznamená, že by nemuseli do, do společného projektu, jo, Ale Bolhaři začali dostrucovať, aj kvôli tomu, že im zakazujú plyn z Ruska a takéto veci, že... No tam, jau, zvech, ale... sa, sa, sa, je to taká podobná situácia ak v Polsku, že sa to tam začína deliť na dva. Ja vím, ale Bolhaři tam jednou sú proevropští a pod jsou sú pro ruskej plyn. Tam proste se nevyzná, že ak sa tam tá houpačka, vždycky u nich je veľká houpačka v tomto smere. Uh -huh. Víš, jak se rozhodnul ohledně plynu. Naštěstí u vás je to jednoduchý, že jo, plyn přes Ukrajinu vyřešili tím, že vyhodili do povětří nebo zničili ten, ten výměník v tom Kursku, že jo, a v podstatě Nord Stream Teď je připravený pouštět plyn. Tam ta jedna větev je zdravá. Jo? To jako pro, proto pojďte, říkávám, stačí, když otevřete kohoutek. Ale ty tři větve, to znamená, že ta druhá větev jedničky a ty druhé dvě, dvě větve, které jsou poškozeny a poničeny, jo? tak e, tam je zajímavá jedna věc, že e, vlastně podnikatel americký Lynch jo? se rozhodl koupit ten Nord Stream. No koupit, on prostě, Gazprom tam je... V konkursním konání, že jo, které mělo vyřešit švýcarský sou. A vlastně ten Lynch uh, vždycky žádal o to, aby odložili rozhodnutí o konkurzu a projednával v Americe v kongresu výjimku na sankcionovaný podnik, protože žádný Američan nesmí kupovat podíly sankcionovaného podniku. Jo? A. Takže proto on tohle vyjednává a myslím si, že teďko někdy v květnu, v máji to bylo Kdy nějakým způsobem došlo k dohodě, že a je zajímavý, že Lloyd je ochoten profinancovat jako pojišťovna, je ochotna pro, pro, profinancovat opravu a zároveň zahájit trestní stíhání těch, kteří to poškodili. Což bude docela zajímavá honba na čarodějnice. Jo? Takže ale bylo to zajímavé, že vlastně ruský plyn se bude dodávat za určitých menších přirážek přes americký plynovod Nord Stream. <laughs> Ale s takým plynom sami mi bude kúriť s čistějším svědomím. To bude mať hneď zime lepší pocit pri tom radiátore. Martin, to je to věc. Plyn, který se teď dováží, ničí naše kotle. Ano, ano, to nám hovoril no, a Ivan Movenský ke tu v relací. A na to upozorňoval, jo. Takže, takže to, proto, proto se bude lépe topit s, s, tím, s tím čistým plynem, jo. Prostě je to tak, jo. A to ještě, ropa se musí vyřešit a vyprofouka a podobně, jo. Já si myslím, že, že ta Evropa si hodně, to všichni víme, že si střelila do nohy, ne-li do hlavy a já si pamatuju, když Jednou jsem telefonoval Ibrahimu Majbovi, jo, asi je to dva roky zpátky, a e, jako on už byl dole, u sebe doma. Ano, malý. No, no, no, a já jsem, já jsem nevěděl, že je u telefonu, protože mi velice dobře odpovídal. Jako v začátku, když řekl prosím, tak jsem nevěděl, že, tak jsem jenom říkal, že by se byl rád, jestli by mě mohli spojit s Ibrahimem. A to jsem já... <těk> A ja som vás som čo vytárať. tak by by bol by ste spojili s náma, že chceme udelať vysílanie. A prečo nie? Však môžem, ale vy dajte francúznu, dajte na prdel tak ako my. Áno, áno. Toto je ešte veľmi zaujímavé, si myslím, aby, aby, aby ste sa spojili s Marianom Vitkovičom, to je slovenský ekonom, ktorý ako aj kandidoval s Ibrahimom. Bola keby... Mm -hmm. v, v, v, v, vo voľbách do Európarlamentu a tak ďalej, ale je to eh, ekonom, ktorý chodil na prednášky napríklad s pánom Stanekom a s pani Švihlikovou, čiže ako eh, fakt par excellence človek a to potom, fotom, mali sme tu tiež v relácii, ono a sa asi pýta nejaký, nejaká konferencia Slovensko-Česka z takýchto českých a slovenských elit. Oni ktoré, sa byli myslíte byli teraz byli spolek Bratislavie Svatopluk? V Bratislavie um, Myslíte ten spolek to... Svatopluk? No, no, no. Áno, áno, to vieme. Hej, to som sledoval. No, no. A Ešte vy som dokončil to, čo ste vy vyzačali, ale na Slovensku je to vidno aj v tom, že Tie, tie príklady e, zmien, ktoré na, načrtol Robert Pico napríklad, že je na čase sa vážne začať zaoberať odchodom z NATO. Mm -hmm. ja, či ste si to všimol minulý týždeň, to už povedal od, oficiálne na tlačovke, povedal, do, do, alebo chce meniť volebný systém, ten volebný systém nechce meniť iba tak, vždy ho chce meniť, keď sa v alebo z Ruska ja. To, to sa milia tí naši slovenskí rodolubovia, ktorí tu chcú záväzť participatívnu demokraciu a každý týždeň referendum o, o inej nepodstatnej veci a tak ďalej. Ale sú, sú mimoriadne proruskí, že toto, toto tláči na Roberta Fica Čína a, a Ruská federácia a hovoria mu, OK, my tu na, vieme, že to ide padnúť, vy to viete, že tu ide padnúť, robíme tu Natáňaša zadné vrátka ale vy nám musíte urobiť stabilitu našich investícií. Napríklad tá kontroverzná Baterkáren Šúranoch, s ktorou síce nesú, nesúhlasím, ale tá má byť obrovská investícia, kde čínsky partner nechce, aby tu zajtra vyhral nejaký šialený šímečka alebo kdokolvek a investované miliardy boli fuč. Čiže oni chcú, aby sa tá politická strana, ktorá, ktorá ich partner zabetonoval aj volebným systémom, aj ústavne, tak, aby bola stabilita investícií. Čiže tu už sa otvára ten obrázok, tie prvé časti toho púcle, že, že, že sa tá zmena šije. A predpokladám, že aj u vás po vyhra Andreja Babiša tento scénar bude úplne rovnaký, ako cez kopírák. No, je to, je to jenom posun, maličkej posun. Jo? Je to zase prední barvy. Nic to není. Ja ano. Není to tak o tých, o tých podrobnejších spektrach tých farieb by sme sa mohli pobaviť nejaké následujúcej relácii, ak si no, urobíte ja. na nás čas. Určite. A za to dnešnú a za účasť v nej vám veľmi pekne ďakujem. Boľa mimoriadne zaujímavá. Ja no vám chcem za pozvanie. Áno, aj ja a milé ráda aj na budúce. A e, e, vlastne tým, že sme si s kolegami e, vymenili relácie, tak ďalší rádiožurnál kritického myslenia bude aj budúci týždeň opäť v tomto čase. Takže teším sa o týždeň do počutia. Do počútia.